de-asemenea Robert Hien este un clasic câte și un neamț Friedlander cu o lucrare care privește de-asemenea instituțiile moravurile este de-asemenea clasică de la începutul secolului al 20. lea nu închipuie că vă repetiți acum că îl citiți din scoarță, scoarță, dar trebuie să știți de existența lui. Vrânie, la fel, s-ar putea să printați și bibliografia voastră de anul trecut, pentru că este lucrarea cea mai celebră despre specificul romanității, specificul spiritual al romanității, deci geniul Romane, în în gândire și artă. E bine să pumaști lucrarea. Acum, din câte mi-am puțin dintre voi citesc în franțuzește... Cam toți. Cam toți? De data asta. În anul nostru nu. Nu? Greșesc? Greșesc? Știi nu așa. mai o am notat undeva m-am m-am propus că toți să dam baiul iațam să ne notăm. Dar tu știi cum se numește franceză? Ah, da. Că o uitam. Da. E dacă e bine să insistați puțin pe franceză la mine, știe, nu numai de dragul bibliografiilor clasice, ci pentru că este limba vechii culturi europene și vă va da foarte multe satisfacții la un moment dat. Știu că unii, și simplu, nu, nu suportă ideea. Am cine în preajmă, familie care, de care nu, nu se uite la un film dacă e vorbit în franceză, nu suportă franceza. Mi se pare ciudat pe nu știți? Pentru că înainte de declinul cultural al francezei, nu știu, ne mult nu Mă la, la un film dacă îmi filmul. Chit că în limba, să zic, nu-mi place. Deci, e ceva, nu știu, o intoleranță, o motivație stranie pentru mine. Mă rog, mergem mai departe. Uite, uite și pe Grimal, din a fost destul de mult tradus, mult, mult foarte mult, dar... s-a mai tradus câte ceva din el. era prietenul locului Cizei de Alfer, și reprezentant de frunte al spiritului academic francez. Deci, cu ceea ce acest spirit are bun sau rău, pentru că, sigur, are eleganța aceea uh, retorică, uh, dar și unele uh, ponoase, să zicem așa, o, o manieră puțin încrevenită de a vedea lucrurile. Primarie mai interesant lucrările mai restrânse, cele care se referă la un autor, sau la grădinile romei de Acum acolo e foarte, foarte viu și mai degrabă poate fi folosit prin acele lucrări. Da. O lucrare în engleză, mai nouă, de data asta, am menționat. E un studiu de gen, cum se spune, deci, care privește relația dintre sexe sau, deosebuit, unul dintre sexe. E o perioadă în care astfel de studii proliferează parte la modă știința aceasta, până la exagerări. și obsesii pe care eu le înțeleg mai, mai greu. Dar, în orice caz, e o temă viabilă, interesantă, aceea a femeilor educate în Republică și în Imperiu, pentru că este știut că în antichitatea grecolătină femeile nu au cum să ocupe un rol uh, în avascena vieții politice, deci în niciun caz nu au funcții politice în cetate, dar în culise vieții politice, sunt lor foarte active și uh, sunt figuri foarte interesante aici. Dacă e să ne referim la perioada augustană, e sigur că Mai întâi și mai bine vom gândi la Nicia la sunția lui Augustus, care a jucat un rol major în epocă. Mai degrabă malefic, cel puțin din perspectiva lui Tacitus, care, cum, poate v-am mai spus, colportez și o vorba unui profesor de-ai noștri, e baba a Rom. a scăpat nicio o nici uh, nuanță sombră, vede totul negru la nivelul psihologiei acestea uh, generale. Pe regălirea sunt și alte nenumărate figuri de femei interesante și e bine să intrați în, în subiectul acesta. Pentru perioada anterioară. <coughs> dacă spuneți că ați ajuns cu domnul Franda până dincolo de Cicero, desigur că v-ați pe Clodia, nu, cea lui Catul, a citit și Catul puțin cu domnul uh, ah, dar cu domnul, domnul Tabarca ne-a citit un pite de Catul și... în Plaut. S-ar putea să citiți anul acesta, ceea ce vă doresc, pentru că s-a putea să fie și Catul. Știu că citește dumneavoastră, dar nu, nu mai știu exact dacă cu anul 3 sau o anul 2, dar mare păcat să nu faceți, mai ales la vârsta a 20 de ani, Catul este recertat uh, din plin cu anul 2. An Da, un băiat foarte bun și sigur că ești un tip, un tip de, de artist dragostit la modul romantic de o femeie nevrednică de, de iubirea aceasta, Clodia, de care dacă n-ați auzit în context caturian, poate Lezii. că ați auzit lesbia, da, ați auzit de la... sincero sau din altă parte, pentru că a fost o figură foarte spectaculoasă în mijlocul secolului I. Bun. și un titl că da, trebuie să mai schimb puțin limba cum să încerc să trec pe engleză mai mult. Eu un manual de inițiere în literatură și la latine. E bun și pentru anul întâi și pentru anul al doilea. Vedeți că sunt mai multe nume implicate aici, dintre care și cel de la lui Grimal. O lucrare despre pietate și religie la vremea aceasta, la Roma. O vreme în care religia, într-un fel, a coborât cât se poate de mult și pe care uh, Augustus vrea, ține cu tot din avinsul să o revigoreze, să o reformeze, pe chiar religia romana. Uh, vedeți că unele, cele mai multe dintre lucrările menționate aici, sunt urmate de o cotă. Fie e cota clas și o cifră, asta vă trimite la biblioteca de jos, deci. De fapt, această listă are în vedere, cu deosebire, biblioteca de joc de la clasice, în care, nu știu dacă ați intrat până acum, ar fi bine să se intrează totuși. Sau, vedeți, NEC este New York College, pe care poate că o pe voi știu are o, o bibliotecă interesantă, sigur că nu specializată pentru bibliotele clasice, dar are un fond de referință bun, care lipsește uneori din alte părți la noi și are și lucruri mai noi. Sigur că, trebuie să-i spunem lui Valentin, bibliotecile noastre sunt infinit mai slabe decât cele. Occidentale o mare problemă pentru noi. ne salvează zilele noastre, internetul. Dar bibliotecile sunt vechite și, oricum, chiar dacă vin noutăți, nu se compară nici pe departe ori nici cu biblioteci din, de cartier din Germania sau Franța sau Anglia. Mm. Ma, eu sper că cei care vor să, să rămână în meserie, să studieze în continuare, sper că vor ajunge și în biblioteci serioase și se vor pătrunde numai de știința de acolo. Sunt așa că... cad pe tine cărțile, îți în cap, efectiv, deci n-ai cum să nu le iei nu dar Și de spiritul din acele biblioteci. Foabil că și acolo lucrurile sunt în declin, totuși se studiază în bibliotecă mult și cu plăcere, adică nu simt o, o crispare așa a studenților, un loc care adună oamenii, socializează, se simt bine acolo, spun prostii. <gătări> nu, nu, nu, nu, <gătări> da. Um, um, is, um, biblioteca A mea foarte bine. Mă Dacă nu e așa, nu le spune. Lasă-i să trăiască cu mit măcar. Eu așa am perceput de câte ori am, am fost și după asta tânjim cu toți. Adică atmosfera dintr-o bibliotecă de universitară, de adevăratele, este extraordinară. Sigur, se lucrează și... pe calculator, foarte mult pe bazele de date. Dar e un fenomen notabil. Internetul și bazele de date nu elimină necesitatea cărții. Și se produce în continuare enorm de multă carte. Se scrie. De, de alt nivel. Și se citește în continuare. Deci nu știu ce impresie circulă pe aici. Cum că de actualitate biblioteca nu e adevărat. și yo, yo plăcere în Occident să vezi mari băieți cu fizicul lor, atenție, cu așa să înține că noi aici a putem pune scara în vârla dumnezeului. A, are totuși un fond vechi care poate fi folosit. Bun, mergem mai departe. Deci asta în privința um, istoriei, a cadrului istoric, a civilizației principalului, um, istorii ale literaturii, le-am notat aici pe cele mai importante, începând iată cu un nume nețesc, cu von Andrecht, uh, care e, să zicem, nu foarte de destul de nou, hai să zicem așa, uh, deși a trecut trecut două deceni și de la avaliția, e două volume, uh, pare accesibile, volumele nu sunt mai, de obicei știți, un handbook năstamențesc, uh, ar fi etimologic o carte pe care o în mână, nu? Dar, de fapt, se zice așa, numeți, că o duci cu roaba. De deci, vechile istorii ale literaturii, ne înțești, care umplu cât un raft, te înspăimântă și găsește în ele tot ce vrei, materie factuală. Pornal trec, are dimensiuni Cred că există și o variantă în engleză. În culturile occidentale se practică mai mult, dar ce se traduce chiar între limbile de circulație și știu bine de ce. <coughs> uh, și uh, interesant e că merge de la începutul, vedeți, până uh, la Moedius, deci Hercs, la sfârșitul uh, istoriei literaturii latine antice, O să ziceți și ciclul asta pe lucru normal. Nu așa de normal, pentru că uh, foarte multe dintre istoriile literare la școala franceză, prin secolul uh, al xx se cam opreau în pragul uh, literaturii târzii. O simțeam ca fiind altceva. Literaturii creștine, al literaturii târzii. E adevărat că este o ruptură undeva în secolul al II-lea, când începe să se subțieze foarte tare uh, literatura păgână, să spunem, cel puțin literatura de ficțiune sau cea lirică. Pentru că sunt domenii care continuă, Dar uh, o anumită școală nu se socotea datoare să exploreze În sfârșitul antichității, care este extraordinar de interesant și care e tot de antichitate și care face și el parte din identitatea noastră, m-a povestea și vom reveni asupra ei mai cu seamă la anul când ne vom ocupa de această parte târzie a ideaturii latine. Jean Baier este cea mai accesibilă Carte o aveți în română, tradus de doamna Creția și Petre Stati, cu studiul domnului Michita, încerc scuze, -am, nu e completă trimiterea, în 70 mi se pare că a apărut. E foarte ușor de consultat, dar și foarte superficial, e Dar o introducere, de fapt. -a, nu a fi mare de aici, sigur că este istoria domnului Cize, care până una alta este istoria cea mai completă pe care a dat un clasicist român, cea mai completă și cu un singur autor, să zicem. Pentru că mai avem istoria literaturii latine, aceea a catedrei de limbi clasice, care mai multe volume, foarte inegale. De aminte, eu nu agrez lucrările colective, știu, nu sunt în spiritul epocii, acum și în Occident se recomandă așa ceva, până la deveni aproape obligatoriu să lucrezi în echipă, pe de-o parte, din cauza diversificării și adâncirii domeniilor. E adevărat că există și un dat obiectiv, dar există și o prejudecată de undeva. Mie personal, mi e foarte greu să gândesc împreună cu cineva. alții se descurcă mai ușor. Uh, acea istorie a Catedrei, nu știu dacă... Da, am menționată aici. Istoria de la Tri-Latine, perioada Principatului. Cuneam am este ilegală, dar unele volume sunt bine făcute. Acesta este bine făcut pentru că este făcut de domnul dar pe care l-am povedit atâtea ore astăzi, și care era foarte bun specialist în perioada aceasta. Deci sunt curate articolele, fără tendă ideologică pronunțată, cum este primul volum de tindă. Deci nu uitați, sau învățați-vă să citiți uh, cum trebuie lucrări apărute înaintea 1929, unele dintre ele poate o politică malefică. Uh, uneori ea este doar superficială. Era felul în care un autor să alt înțelegea să satisfacă cenzura pentru ca după aceea să se adâncească în chestiuni serioase. Sunt lucrări de tipul ăsta. Deci în introducere spunea câteva vorbe în spirit marxist. Asta se cerea, era obligatoriu. După care restul cărții, se zicem, e de folosit. Altele sunt prea marcate uh, uh, marxist, de... o ideologie permincioasă și uh, care a, a citit foarte strâng lucrurile, uh, nu cazul acestui volum pe care vi-l recomand aici. Pe urmă, uh, Cupa Iolo, da, italienii sunt foarte bun și din ce în ce mai buni, au o școală foarte bună de studii clasice și de mediistică. E și normal să fie așa, pentru că ei sunt moștenitori în direcției latinității clasice. E adevărat că n-au fost, fun... parcă în ultima vreme uh, sunt mai vrednici, mai riguroși, mai uh, buni. N-am ajuns în bibliotecii lor, dar cei care au fost pe acolo se plâng totuși că e de oarecare deci față de nemți unde totul e ordonat, totul e uh, clar și te descurci ușor, la italienii vârșbăi destul de mult. Dar un conteag, odată ce ești acolo poți face efortul de a căuta. Nu e o tragedie. Oricum, ceea ce scriu este uh, bun și defolosit. Uh, grima, din nou, uh, și și varianta ca dar există și una cadusă, în românește, deci n-aveți probleme cu, cu el. Marchezii, încă un italian, Paratore acesta e mai vechi, dar foarte bun, mai cum seama pentru poezie, la perostanii, toți italian. vedeți, mai multe lucruri ale lui. e vechi, vechi spune, da, dar nu trebuie disprețuit tot ceea ce este de... Ma, Sigur, apropo de felul în care redactăm o, o lucrare, poate revin puțin la chestiunea aceasta, când vorbezi din lista uh, referatelor, uh, dogma zilelor noastre spune că trebuie mai înclisă, după ce ai citit opera propusă. trebuie să uh, cauți lucrările cele mai recente. Internetul ne ajută mult, dar există și lucrări. mai fi anefilologic. Chit în franceză chiar că nu contează de data asta, dar contează titlurile pe care le văzbiți acolo. În păcate, noi nu avem ultimele numere. S-au oprit undeva prin anii 90 anefilologic. Deci, pretinde o astfel de uh, lucrare, uh, inventariază tot sau mai tot ce apare în domeniile studiilor clasice uh, an de an. Deci, riguros așa ar fi să începem din acopita nitrologic, să vedem dacă acoperă tema noastră, pe urmă mergem în alte baze de date și așa mai departe. Uh, e adevărat. sigur. Trebuie să cunoști stadiul probleme. Ce se știe astăzi despre problema respectivă și apoi tu să te delimitezi, să arăți ce aduci în plus. Nu? Uh, dar nu vreau să vă învățați cu ideea aceasta greșită. Tot ce nou e bun, tot ce e vechi, e de aruncat coș. nu așa. Uneori sunt lucrări mai vechi care, chiar dacă în detalii sunt depășite, au o viziune interesantă. cum au marcat un moment și trebuie cunoscută și istoria adică și diferitea uh, viziunii asupra domeniului. Ia uite și lucrarea amențească de care ne speriem de lucru la șanță Pojus. Am pus -o aici, cumva de acolo cu alte știți că nu vă veți repezi la ea, dar este cea mai importantă dintre cele vechi a, și care vede, patru părți, 7 volume, dar groase, te-a pe durerea de cap. A, sigur că ca am mai apărut într-o formă fără aggiată. Este jos la bibliotecă, în principiu, dacă nu ar fi dispărut nici ca e volume. Și e bine, poate că a fost și pusă pe net, nu știu exact. E bine să știți că există și că poți găsi acolo niște lucruri de regăsit în altă parte. Mult mai prietenoasă este The Cambridge History of Classical Literature, da? Și anume volume al doilea. E, da, asta poate fi luat așa într-un buzunar și e și mai nouă, și de obicei, englezii practică o pedagogie în altă, sunt foarte didactici, dar e un didacticism înalt, foarte clari. fără a fi seci. Deci, se consultă cu plăcere și cu folos lucrările lor. Nemții pot fi destul de uscați, dar să nu-i criticăm. E sigur că filologia clasică germană a dat mari nume și mari concepții, idei. din secolul 19 lea cum știți, a fost dominantă și între 20 xx mai. rezistați un loc uh, fruntaj nu putem uh, fi superficiale în aprecierea lor. Francezii, sigur că întotdeauna au avut ambiția și știința de a scrie colorat, frumos, uh, retoric, până la uh, limită. Deci, uneori te enervează retorica asta franceză, dar alteori, sigur că e încântătoare. Adică, îi simți că Au verbă, au idei și au un stil. Bun. Și în sfârșit tot o pereche de, de francezi care au uh, dominat literatura, uh, istoria literatului la la sfârșitul secolului trecut 20ile, dea și frădui. Uh, această literatură latină la Press Universitar de France, uh, Mai multe ediții. Dacă aveți acces la franceză, ar fi bine să consultați. Bun. Acum, asta în privința marilor istorie ale literaturii. Ce vă indic mai departe? câteva surse antice poate cuiele am fi trebuit să, să începem necesare pentru cunoașterea perioadei. Deci Apian, Suetonus, Diocasus, suspect că la unii nici n am menționat o ediție pentru că nu contează așa de mult. la Tacitus avem traduceri și nu mă interesează foarte mult ediția. Um, am menționat însă detalii referitoare la ediție pentru acest titlu. Rest, geste, Bibii Augusti. Vedeți că v-am indicat două ediții ambele. Se găsesc la biblioteca noastră. De ce am făcut asta? Pentru că pe textul acesta chiar am lucra puțin. Nu intrăm foarte mult pe el. Data viitoare, sau poate este, Aș vrea chiar data viitoare să încercăm asta. Ce este lucrarea aceasta? Ce înseamnă? Poate că nu ați auzit de ea până astăzi. Ce să fie? Da, faptele Divinului Augustus este testamentul lui politic. Foarte interesant. Sigur că el l-a conceput în mare parte, dar probabil că după moartea sau la moartea lui Tiberius și-a văzut cuțin interițele pe acolo, dar spune enorm despre ideologia augustană, despre proiectul Augustus, despre ce a el să facă, cu atenție la cuvinte pe care politicienii de geniu o au, asemenea literațiilor, marilor autori. Deci, ne spune ceva despre valoarea, despre greutatea cuvintelor această istorie, acest acest testament. Nu e... O lucrare amplă, vă dați seama, dar el trebuia să fie afișat pe uh, piatră în diverse locuri ale uh, Imperiului. Deci, nu, nu romanflugă aici. Dar ceea ce este, uh, e esențial pentru a înțelege cum și-a văzut Augustus propriul proiect. Și uh, nu mai spun că într-una dintre versiunile sale are și varianta grecească, o traducere, bine, aproximativă, să zicem, sau adaptată puțin, cum se practica în epocă, a textului latinesc, cu atât mai interesant, pentru că ceea ce a făcut Augustus nu poate fi rupt de uh, contextul acesta istoric al uh, Mediteranei orientale Grecia plus Orientul propriu-zis, se întâmplă că infuzia aceasta dinspre răsărit crește la începutul Imperiului și va spori cu atât mai mult în secolele următoare. Vin în, în gândirea politică noțiuni care erau străine de romanitatea clasică, în schimb erau mai mult sau mai puțin familiare grecilor și mai familiare orientalilor. Foarte frumoase. Bun, acum am mai adăugat aici și o secțiune care privește genul literar, estetica, idei estetice, discursul despre poezie și... Sigur că e destul de pe strict tabloul. Începem cu Aristotel. Încălintea mea ar fi ca până săptămâna viitoare să vă actualizați uh, lectura poeticii. Nu mă interesează toată poetica. Cred că anul trecut ați făcut uh, ceva teoria ori și tu că de obicei se citește uh, Aristotelul acesta. Îl avem și în traducere. A fost republicată traducerea asta lui Balmuș. Deci e accesibil. Oți folosi o ediție germană, nu am nimic împotrivă. Mă interesează câteva capitole care să ne reamintească ce înseamnă literal, literaturitatea, să spunem, într-una dintre tradițiile antice, pentru că nu este singura, Vreau să știm pe ce tărâm ne, ne situăm discutând literatură augustană. Părmă sunt tot felul de lucrări de poetică. Domnul Fraga este un poetician, să zic așa, foarte preocupat de, de poezie și are o, o lucrare. Din omul italien, cu Paniolo, de neocolit, Marten și Gaia PID. E o lucrare veche, dar euh, interesantă, pentru că privește desformarea ideilor literare în antichitate. Foarte mult mă interesează Ambokski. la mine în această traducere care tot de prin anii 70 datează la editura Univers Deci vedeți că e prietenat, e o carte subțire, astăzi cu cât e mai subțință, cu atât e mai simpatică. Vă recomand cu căldură și vă voi spune de ce odată ce începem discuția. deci. Ideea aceasta este ceea ce străbate cultura europeană din antichitate până în modernitate. în un fel de a concepe uh, literarul, artisticul, în raport cu uh, spiritul, care nu a părăsit imaginarul uh, european și felul european de a înțelege arta. Deci, este un este de origine uh, evreiască e el, dar trăitor în Germania, în multă vreme, la Hamburg, a activat un estetician între acela foarte luminat, tobă, de carte, multă, multă, multă, mult, mult, și foarte uh, inteligent, stăpărător. Uh, N-a scris foarte mult, așa, ca să te îngroape în scriere lui, dar ceea ce a scris este foarte uh, interesant pentru voi. Uh, deci, ar fi aceasta fața solară a culturii europene. Fața ei uh, selenară. A fost studiată de, de alții, de o oară de ok, uh, că nu a menționat în această listă, dar vă voi vorbi despre el. Deci, Paratore Plessis, care este și un editor, veche editor al textelor de care ne vom ocupa, lui uh, Vergilius. Ribek care a și adunat multă poezie latină, veche și mai puțin veche. Um, și iată un nume anglo-saxon, Gordon Williams, foarte plăcută, lucrarea lui, tradiție și originalitate în poezia romană. Vă recomand cu căldură. este din fericire la bibliotecă. Am zocotit că merită cât de cât să adulmecați măcar domeniul artelor plastice și al urbanismului de o ignorat în tradiția noastră românească, în vreme ce el face fala romanității, adică, nu știu, Omenia s-a inspirat enorm din, din normele clasicismului și urbanismului roman, Câteva tipuri aici, sigur că găsiți mult mai mult uh, ca să înțelegeți cum se pune problema. La NEC găsim destul de multe uh, lucruri, la Colegiul Noua Europa, spuneam. Printre instrumentele au auziliare, un atlas al unii vechi, Au apărut și online niște chestii foarte spectaculoase și docte. Poate că unora se pare aiurea sau asemenea recomandare. Cred că clasiciștii noștri au tendința aceasta de a ignora harta. Deci vorbesc despre niște lucruri fără să le undeva în spațiu. Mi-l pe profesorul Fugaru, care mai trăiește și pe care țin să-l omagiez, deși era foarte diferit de restul profesorilor noștri, cum spun eu uneori, ca o dramă satirică la sfârșitul unei trilogii tragice grecești. Deci îți inversa seriozitatea aceea adoptă, oferindu-ți criterii și fiind un tip, în aparență, selenar, așa? Săran, Poltean, mândru de, de țărănia lui, foarte bun cunoscător al culturii române, a școlii Adelene, a lui Buda Ideleanu, pe care îl pomeni rălții. Deci, bun cunoscător de folclor. Ei, lui la literatură greacă în prima oră, ne vedea această temă. Să copiem cu calc harta greciei. Mi se părea de greu, așa și... poate piticos, dar, de fapt, era util, pentru că contează enorm să, să fixezi lucrurile acestea, intelectuale, spirituale, într-un spațiu, să legi codul limbii de o realitate palpabilă. Deci, nu neglijați un atlas de tipul ăsta, Un Oxford Companions, un classical literac, dar, ca și Cambridge, și Oxfordul oferă astfel de companions, care întotdeauna sunt foarte ușor de folosit și foarte bine făcute. Și iarăși spre spaima unora, spre încântarea altora, un dicționar dintre acela pe care ocupă un grant, un roșer, pi când roșe, roșor, Um, un lexicon amănuțit, zice el, al mitologiei grecești și romane, da? Cred că e lucrarea cea mai amplă pe tema asta. Altfel, sigur că avem și lucrări mai mărunte și grimal ah, un dicționar mitologic care a și fost tradus în română. Um, Hai să zicem, e bun și grima să dea ceva, dar nu vă recomand uh, lucrări de tipul Constantin Daniel sau chiar pe popularizare. Și Kermach. nu. Um, <fie> lăsați, anuncați-i de un colț al Și cum? E pentru copii, cum să zic. Că e ca o inițiere pentru copii. Nea și Alexandru Mitru. Dar e timpul să trecem la Next Level. Și nivelul serios ți ofer oferă roș. Sigur că asta e un dicționar general, dar sunt. un foarte interesant în materie. Școala de la anale a fost foarte activă în ultimele decenii și s-a și tradus lucrările lor, nu știu, tot ce auziți în materie de verbnau, de tien, sunt încântători și vă dau puțin dimensiunile problemei, pentru că, rămâne rămânem la perspectiva micro sau cult, desenul poveștilor mitologice și atât, cu strângir, cu... Uh, de, de multe ori uh, acești popularizatori preiau o mitologie poetică târzie și o subțiază și pe aceea, mult mai uh, tare. De dă, îți inculcă ideea aceasta că Zeus e tot una cu Jupiter, că Hera e tot una cu Iunona. Afrodite ai Bun. Sunt tot una, dar sunt nu știu când de straturi urma acestui stadiu care se poate vorbi de o, de -o funcționalitate comparabilă a acestor divinități. Deci mitologia greacă e una, cea romană e alta. Probleme, o arheologie întreagă de compremit aici. Uh, indo vine și ea cu un aport enorm. Deci, lăsați-i pe piele. Uh, bun. Asta a fost o prezentare generală pe care nu o s-o cotesc inutilă, pentru că vreau să vă introduc puțin în problematica ce tare o aveți în față. Uh, Acum aș fi vrut la ceașelă universităție, pentru că e destul de mult, dar deja e de pauză. După pauză, înainte de a crece la lectura din Vergilius, vă voi arăta, totuși, listele acestea de teme. Nu știu de ce m-am rătăcit eu. Le găsesc.